Під Теребовлею він заскочив Орду, потовк її там добряче і відбив дев'ять тисяч людей з Ясиру. Після перемоги під Теребовлею від знесиленого Івана король Казимир забрав Волинь і ніби між іншим приєднав до Литви буцімто її історичну частину. А в Литві на всіх державних постах уже повсідались католики – Литва, маючи за своєю спиною могутню пощу, з усією запеклістю почала католицизувати Україну. Ще в 1439 році в Італії у Флоренції зібрався Флорентійський собор, щоб об'єднати Західну і Східну церкви, ясна річ під верховенством католиків. Константинопольський патріарх православ'я – під тиском папи Римського, почав хитатися і вже майже дав згоду на з'єднання. Тоді московський цар Іван III написав патріархові в Константинополь листа, в якому назвав його відступником, і додав, «Перший Рим був Кесарів, другий Рим – Візантія, третій – Москва, а четвертому – «Не бувати!» Цар Іван III оголосив себе спадкоємцем грецької віри. Після такого царевого листа до патріарха знову прийшла мужність, і він у вірі встояв. А в Україні за православ'я тримався лише один рід – рід князів Острозьких. Запорізької Січі ще тоді не було – до Неї лишалося сто років. Князь Іван доводився князеві Василю дідом по батькові. І зараз, з портрета підбиття церковних і костьольних дзвонів, тридцятилітній дід придивлявся до свого 68-річного внука. Відкинувшись у сідлі, однією рукою князь Іван піднімав з лиця на чоло біле сталеве забороло а другу руку з темно-бронзовим, як закопчений лящ, продовгуватим щитом простягав трохи вперед і вбік, ніби хотів князя Василя внука оборонити. Князь Василь прислухався. Дооколи князя Івана щось шелестіло і потріскувало. То його раму гриз шашель, чи, може, коли він відкинувся у сідлі, в його спині щось хруснуло? Ворухнувся півстоліття тому, а звук залишився. Князь Василь нагнувся, щоби пройти під щитом діда, і підійшов до портретів свого дядька і батька. Князь Іван мав двох синів – Михайла і Костянтина. Старший Михайло нічим себе не показав, а от менший – Костянтин. Батько князя Василя мав талант – і талан, характер Ікебету до всього Защобрався Та особливо ревно, клято вперто У ньому сиділо почуття Власної гідності гідності своєї землі І віри Ставши князем У неповних чотирнадцять років Він як сів на коня То не злазив із нього До самої смерті Де він лише не був І з ким не бився Саме на початку його князювання татари внадилися за Дніпро як ніколи. Не врожаї і голоду Криму гнали Орду на Україну, а отже на Польщу і на Литву. Костянтин мав на Орду вовченюх, бо, хоч як хитрували татарські калги і мурзи, хоч як вони метикували, щоб якомога тихіше прослизнути вглиб на захід, не вдавалося. А коли й вдавалося, і вони прослизали, то на звороті до Криму їм знову ставав на дорозі цей проклятущий князь. У 1491 році він погромив їх у Заславі, потопив у річці горені. Минуло два роки, і Орді пощастило. Вона продерлась крізь його волинь і підійшла до польського Любліна. А ще через рік в 1494-му татари набігли знову, спалили вишневець. Наступного року, 1495-го, пограбували корець. У 1496-му – рівне. В 1497-му – кременець. Князь Костянтин розривався, перепиняв, рубав, старіх доганяв. Та скільки у нього було того княжого війська, жменька, і виходило, хоч би як він старався, скреготів зубами, базари, кафи та білгорода не порожніли. Смоктували татарський живий ясир з України. Польсько-литовський король Жигмунд Старий вже давно стежив за молодим волинським князем. І ось подія – в 37 років Костянтин стає великим литовським гетьманом, другою особою після Великого князя. Великий литовський гетьман і православний. На короля засичали. Та Жимонд Старий знав, що робить. У Москві помер цар Іван III, і царський трон зайняв Василь III Іванович. То чому б не спробувати приміряти на себе московську корону? і литовське військо під проводом Костянтина Остроського йде на Москву. Піти то воно пішло, та було розбите, а його командувач потрапив у полон, хоча, правда, згодом з полону втік. Після перемоги в царя Василя Третього розігрався апетит, і він пішов на Литву, на рід Сіорші. Цар зустрівся з давнім своїм знайомим, який стояв на чолі вже польсько-литовського війська. Цього разу князь Костянтин узяв над царем гору і повернувся до Вільної Кракова під звуки фанфар і литаврів. А що ж татари? Кримські татари підпали під владу турків. І хоча Литва й продовжувала щороку платити ханові 15 тисяч золотих відкупного, аби він не чіпав її України, татари під зеленим османським прапором відчули себе значно певніше і рвонули через Україну прямо на Польщу.